Bufnița și Corbul Poveste bulgară De mult, în de mult apuse, Bufnița se îndelednicea cu vopsitul penelor. Era singura care avea vopsele în toate culorile Pământului. Și, drept să spunem, avea și priceperea necesară în ale picturii. Toate păsările pământului veneau la dânsa să-și vopsească penele, fiecare după cum i se nezărea. Papa cel puțin întrecus măsura. Toate culorile curcubeului și le-au dorit pe pene. Roșu, galben, albastru, verde, alb, portocaliu, violet, nu le-a scăpat niciuna. O săptămână întreagă i-a luat bietei bufniță să-i coloreze așa cum sunt ei astăzi. Ciocurii a vrut culorile câmpului: să nu mai vadă dușmanii. Pe unul și-a desenat ochi pe coadă, altele au vrut să fie toate numai roșii sau albastre. Rândul Nica a dorit numai alb și negru. Scatiul galben, verde, roșu, maro, chiar și mărețul vultur și-a dorit alte nuanțe de gri. Stăteau păsările la vopsit, și câte o lună de zile până să le vină rândul. Toate, toate, toate, în afară de corb, care pe vremea aceea avea penele de un alb nepângărit. Dar, într-o bună zi plictisit și obosit de albul propriilor aripi, de chinul curățărilor tot mereu, acesta se dusă la buvință rugându să-i vopsească și lui penele în ce culoare va crede de cuvință, orice dar numai alb să nu mai fie. Buvnița, care de mult aștepta să-i cadă în plasă corbul, jignită fiind într-un fel că dumnea lui fusese singura pasăre care nu venise la ea până atunci să-i vopsească penele, se gândi la o mică răzbunare. Ce culoare crezi că ți-ar veni mai bine?" <laughs> îl întrebă șireata bufniță pe corb. Pe ce să spun, am văzut în ce minunăție de culoare ai vopsit celelalte păsări." Nu crezi că aș putea eu avea vreo preferință?" Uite, mă las în seama ochiului tău de artistă și a gustului desăvârșit de care dai dovadă, preiscusită buvniță. Ți-au lăudat măestria toate păsările în cor." îi răspunse, încrezător în talentul ei, corbul. Dar buvnița... Gândul la dulcea răzbunare, pregătise deja vopseaua și dă și dă cu cu pămătufulii de pene în vopseaua neagră și făcându-i penele catran de negre. Îi spuse, culoarea ta va fi unică în lume, Nicio o pasăre nu va mai avea asemenea culoare. După ce îți vopsesc ultima pană, o să arunc vopseaua ca să rămâi singurul colorat astfel. lingu și buvnița, <laughs> mă simt măgulit, îi răspunse, Corbul. Și rata bufniță era acum încântată peste măsură de isprava ei și iarăși îi dădu un strat de vopsea neagră pe pene ca să fie sigură că nimic, absolut nimic, nici măcar ploaia cea mai tare din lume nu-i va mai putea lua culoarea corbului. După ce termină, ca să-și guste răzbunarea până la capăt, îi dădu corbului o oglindă să-și privească noua înfățișare. Corbul, în schimb, când se privi, rămase uluit. Băi, da, de, de, da de ce ai ales culoarea asta mohorâtă? Ce mi-ai făcut? De la albul meu imaculat, de la cea mai pură culoare, am ajuns la întunecimea asta? Păi cum să mai ies eu în lume, or să se sperie toate vietățile de mine? Nimeni nu va mai sta cu mine la taifas." Am să rămân un singuratic, iar oamenii mă vor alunga acum de pe câmpurile lor. Când eram alb, toți mă iubeau și mă admirau. Întotdeauna mă lăsau să mănânc în voie din grânele câmpului. Eram pentru ei ca, ca o vestire a bucuriei cu albul meu atât de pur. N-ai spus tu că ești plictisit de atâta alb? M-am gândit că... Negrul acesta nu-l mai are nicio pasăre Și că tu vei fi mândru de asemenea culoare Care îi impune respect și teamă Răspunse iute bufnița Un pic speriată chiar și ea de nou a corbului Respect! Respect! Repetă trist corbul Înțelegând într-un fel Mica răzbunarea bufniței dar să nu credeți că buvnița a rămas veselă după asemenea ispravă. De atunci, e mai tot timpul îmbufnată și zboară numai noaptea, când nu vede nimeni, și mai ales când corbii dorm. Dar ce o doare cel mai tare e că tot de atunci nici o pasăre nu-i mai calcă pragul, iar vopselele de care era atât de mândră zac uscate undeva prin cuib. Ați ascultat bufnița și corbul, poveste bulgară. A citit actorul George Ivașcu. Noapte bună, copii!